Capitolul 13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 Venind slugile stăpânului casei, i-au zis, Doamne, n-ai semănat oare sămânță bună în țarina Ta, de unde dar are neghină? Iar el ne-a răspuns, Un om vrăjmaș a făcut aceasta. Slugile i-au zis, Voiești, deci să ne ducem și să o plivim? El însă a zis, Nu.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 în pil de gura mea spune voi cele alescunse de la întemeierea lumii. După aceea, lăsând mulțimile, a venit în casă, iar ucenicii lui s-au apropiat de el zicând, Lămurește-ne nouă pilda cu neghina din țarină. El răspunzând le-a zis, Cel ce seamănă sămânța cea bună este fiul omului, țarina este lumea. Sămânța cea bună sunt fiii împărăției, iar neghina sunt fiii celui rău.